Az egyik rendőr a fegyverét használja. Sullivan úgy álltott, mint akit alaposan fejbevertek. – Az igazi gyilkos, hiszen méző nem gyilkolt, vágott közbe a detektív határozottan. – Ha megengedi, rögtön bebizonyítom az állításomat. – Abból indulok ki, hogy olyan gyilkost még nem látott a világ, aki eldúgná a fegyvert, amelyel megölte az áldozatát hiszen a kalapácsot csak az ablakon keresztül kellett volna kidobnia a tengerbe, és örökre nyoma veszett volna. Ez azt hiszem legalább annyira valószínű, mint az a tény, hogy a valódi végrendelet helyett egy ostoba hamisítvány csempészett az ügyvédpáncén szekrényébe. Aki a végrendeletet készítette, és a kalapácsot szobájába csempészte, annak nem volt más célja, mint az, hogy a gyilkosság gyanúját a titkára terelje. Mint ez csak feltevés, – Dönnyögte Sullivan. – Több, mint feltevés, csak nem bizonyosság. Sullivan vállat volt. Nem vitatkozom, én most is rendeletlenül hiszek mézün bűnösségébe. – Mézün ártatlan – szólalt meg Ellie Bollingbrook. – A lelkem mélyén mindig kételkedtem a bűnösségébe, és most hála Hughes felügyelő úr szavainak, már semmi kétségem sincs a felől, hogy ártatlan. – Örülök, hogy ennyire meggyőzőek a felügyelő úr érvei mormult a dühösen. Önnek mi a véleménye, doktor? – Nem gondolkoztam még az ügyön. – Tért ki Hamilton a válasz elől. A vizen az alkony arany létrája nyúlt végig. Gyönyörű naplemente volt. Az idő váratlanul egészen megjavult, és a tenger is visszanyerte kobalt kék színét. De a szél most sem nyugodott. Hol felerősödött, hol szellővé zsugorodott, de állandóan hullámokat hasított a víz felszínén. A parti sziklákat szakadatlanul ellepte a fehér tajték. Néhány éhes sirály a magasba, szárnyuk fehéren vált el a naplemente tompa árnyától. Hughes és Ellie Bowlingbrook az egyik sziklánál álltak, ahonnan messze elláthattak, egészen a távoli városig és a horizontot elzáró hegyekig. – Nagy lidész nyomástól szabadított meg Mr. Hughes – mondta a lány. Úgy érzem, beleborondultam volna abba a tudatba, hogy mézőn meg az apámat. Nagyon szereti? Nagyon. Kis ideig egyikük sem szólt egy szót sem. Elülopva, de nézett. Hughes korám sem volt olyan fiatal, mint első látásra gondolni lehetett volna. A ezüstös hajszálak csillogtak, a szeme alatt pókháló finom ráncok rajzolódtak ki barna bőrén. Mégis, ahogy a sziklán át, maga volt a megtestesült fiatalság és erő. A lány kimondhatatlan bizalmat érzett a férfi iránt, aki megszabadította a szörnyű kétségektől. Mit gondol, hol van most Mézün? kérdezte halkan. Nem tudom, válaszolta Hughes őszintén, de remélem, hogy estére itt lesz. Ne féljen semmit, Bólingbrook kisasszony. Kezeskedem érte, hogy Mézün úrnak semmi baja sem fog történni. Sötétedett. Ellie és kísérője megindultak a kastély felé. A rideg, barátságtalan könyvtárszobába ketten voltak. Hamilton doktor és Arthur Jér a meggyilkolt Lord unoka ütse. A szoba nyomott hangulatát a régi óra dallamos ütése sem tudta enyhíteni. A villanyfény nem jutott el a homályos szegletekbe. A régi bútorokban a szú halkan perceget. A kandalló torka feketén ásított, mint egy óriási kelepce. – Szörnyű hely! – mormorta jél, miközben unott mozdulattal levette cigarettájáról a hamut. – Szinte csodálkozom, hogy ennyi ideig kibírtan ebben az ocska fészekben. – A történelmi múltú Bowling kastélyt talán mégsem lehet ocska fészeknek nevezni – jegyezte meg az orvos szárazon. Jél felpillantott, homlokán fenyegető ránc jelent meg. – Ön is az ellenségem, doktor! – Hamilton a fejét csóváltat. Ön hajlamos a képzelődésre, Mr. Hill. itt senki sem ellensége önnek. Mindenki kritizálja a cselekedeteimet, mondta Jél kedvetlenül. Nem szólhatok egy szót sem annélkül, hogy ne kapnék rá valami megjegyzést válaszul. A beszélgetésnek Mrs. Hudson belépése vetett véget. A bátyám megint nagyon nyugtalan, újságolta. Nem nézné meg, kedves doktor? Hamilton sóhajtva indult az ajtó felé. Tíz év alatt sok estiét rontotta már el a szerencsétlen Hudson betegsége. Alig záródott be az ajtó az orvos után, Mrs. hedzon jélhez fordult. Szegény testvérem jelenlétét mindenki tehernek érzi. Yale bolintott. Az is, már régen valami elmegyógyintézetben volna a helye. Mrs. hedzon halvány arcán két piros folt jelent meg, és éppen válaszolni akart a fiatalembernek, amikor az ajtó ismét feltárult, és Hughes felügyelő magas alakja jelent meg a küszöbön. – Önt keresem, Mr. Yale! – Parancsoljon velem! – mondta a fiatalember ember Őjön Ő jön ide a kandallóhoz! Mrs. Hudson kiment a szobából, a két férfi pedig elhelyezkedett a magas támlájú gótikus karosszékeken a kandallónál. Most értesültem is asszonytól, hogy az elhunyt Lordnak még egy unokaöccse volt. Mit tud elről, Hél úr? A fiatalember bólintott. Ez igaz, Joe Harry van szó, a másodnoka testvéremről, amíg a nagybátyám miért nem kerülhetett szóba a neve a kastélyba. Miért? Mit követett el? Hél sóhajtott. hosszú történet. A nagybátyám örökre kiutasította a kastélyából Zsót, miután több ízve rendezte az adósságait. Milyen természetű adósságok voltak? Örtönbe került volna, ha a nagybátyám nem rendezi az ügyet? Well, és mi történt azután ezzel a Helden úrral? Elhagyta Angliát és Dél-Amerikába utazott. Mikor történt ez? Kilenc-tíz évvel ezelőtt? Hallottak azóta valami hírt róla? Hmm, – Sajnos, – válaszolta a fiatal kényszeredetten. – Utasok találkoztak vele Brazíliába, és később a hírhet Mattogroszó tartományban. Állítólag felcsapott rablóvezérnek, és a Fassett féle expedíció tagjait is az ő emberei gyilkolták meg. – Fél évvel ezelőtt jó halál hírélőre értesültünk. – Hivatalos értesítést azonban nem kaptak? – Nem, – hangzott a határozott válasz. Hugh felemelkedett a helyéről. – Köszönöm a felvilágosításait, Jél úr. Azt hiszem egy lépéssel közelebb jutottam az igazsághoz. A felügyelő a könyvtárszobából egyenesen Hudson szobájához ment. A folyosón szinte semmiből merült fel előttem Martin szakálasnap barnitott arca. – Hogy van a beteg? – érdeklődött a detektív. – Megint nyugtalan. Hugh a rácshoz lépett. A szobát egy kis álló lámpa világította meg. Ötzen az ágyán ült, és úgy nyöszörgött, mint egy beteg gyerek. Idétlen fejével és sovány nyakával úgy nézett ki, mint egy öreg, vedletkesejű. Árnyéka eltorzulva rajzolódott ki a falon. Hughes egy ideig szótlanul nézte a nyomorúságos alakot, aztán az ápolóhoz fordult. Ne tévessze, egy pillanatra se szem elől a beteget, hónap már gondoskodni fogok arról, hogy végre elszállítsák valahova a szerencsétlen. A vacsora hangulatára jellemző volt, hogy a legtöbben az üres széket nézték, amelyben a házóra ült azelőtt. Az öreg éppen körül hordozta a fekete kávét, amikor egy lövés dördült el. Az éles csattanás sokáig visszhangzott a parti sziklák között. Hughes az ablakhoz rohant és kihajolt. – Mi történt? – A sziklák mögül egy rendőr bukkant fel. – Egy alakot láttam a kastély körül ólákodni. Kétszeri felszólításra sem állt meg. Kénytelen voltam a fegyveremet használni. – Eltalálta? – Nem hinném, eltűnt a sziklák között. Hughes becsukta az ablakot és a társasághoz fordult. Hm, – Nincs semmi ok az aggodalomra. Nem történt semmi. A kedélyek megnyugodtak. A terem lassacskán kiürült. Hughes lement a kastély elé, és csinos prédikációt vágott ki az őrmesternek. Határozottan megmondtam, hogy senki se használhatja a fegyverét, csak ha megtámadják. Sullivan kapitány utasítására cselekedtünk, védekezett az őrmester. Most vegyék tudomásul, hogy én veszem át a nyomozást, és így én parancsolok. Zárta le Hughes a vitát.